când fata împlinise abia 14 primăveri mai s-a căzut greu bolnavă Simțind că îi se apropie sfârșitul Soția cărmuitorului porunci unii slujitoare Chiamă-o cât mai de degrabă pe copila mea Ia-i până în spatele ușii Îi aud suspinele năbușite. Adă-o adă lângă mine cât mai vreme Maicuță, buna mea, maicuță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 Apoi o chemă din nou pe copilă. Încă o dată te întreb, copila mea. Ești gata să mă împlinești voia, oricât ți-ar părea de neînțeleasă? Sunt gata, fără nicio șovăire. Foarte bine. O cazaki? stăpână este până. Dă-mi mai întâi și pe acela de lemn miresmat cu un de argint. Așa. A te fata mea. Să-ți lașez pe creste. Nu? Nu te clinti. Acum o cazi. Da, Adă-mi potirul de lemn. Întoarce-l și ajută-mă să-i pun copile pe cap. A, nu te teme, fata mea. Vai, stăpân! Potirul i-a acoperit capul până la umeri. Nici nu-i se mai vede fața.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 S-a ca voie să mai alineja alea privind chipul copilei, care era a cu cel din tinerețe al maică -sii. Dar mare fu mirea văzând pe capul fetei potirul acela uriaș, încercând fel și chip să îl scoată, dar truda e rămasă zadarnică, potirul parcă era ținut acolo de o vrajă. copila, copilă, tare nimilostivă s-a arătat ursita cu tine. Oare nu era de ajuns că ai rămas orfană La o vârstă atât de fragedă? Vai ție copilul, vai inimii mele de părinte De azi înainte, Hatikazuki, să fie numele tău Da, da, cum nu se putea mai potrivit Hatikazuki, fata cu potirul pe cap Vremea zboară mai iute decât păsările. Venit toamna, frunzele prunilor se scuturară pe rând. Numai durerea din inima copilului rămânea statornică. De câte ori își amintea chipul blând al mamei, o podideau lacrimile și se ascundea în câte un ungher ferit ca nimeni să nu tulbure. Mâhnirea lui Sanetaca nu era mai puțin adevărată, dar.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 Ok, ei m-a îngheat. E, iată ce adânc ne urăște. Da, da, da, copilă rea și nerecunoscătoare. Ne-a fost mire de urățenia ta, de nenorocirea ta, iar tu ne răsplătești cu ocări. Pe semne că vraja care te-a sluțit, ți-a otrăvit și inima. Tată, îndurăte! Niciun cuvânt de azi înainte să nu te mai arăți în ochii mei. Nu vreau să te mai văd faptura fără chip fără chip și fără simțire.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 tu, în înspumat și-adâng, zbuciumat ca și mine, Numai tu mă înțelegi durerea. Iată cum se frânge rămurica de salcie și e dusă de ape. Primește-mă în brațele tale, râule. Hatikazuki se aruncă în valuri Plină de hotărâre. Dar, minunăție, potirul cel mare gol pe dinăuntru care acoperea capul nu lăsă să se înnece, ci-o făcut să plutească liniștit la vale. Și fata plutea astfel multă vreme, Până când niște pescari care și întinseseră în voadele lângă mal Văzură potirul care sălta deasupra undelor. Ia uitați-vă, oh, fraților! O cupă uriașă să plutește pe râul la vale. De unde o fi venind oare? Cine știe! Oricum, bai ar fi un lucru de preț. Da, da, da. Să încercăm să o prindem! Haide, haide! Da, da, da. adu ți spre zi, încălinte! Am apucat-o! Treze-ți vârtos! Așa, așa, Ce arătară o mai fi și asta! Eu uitați-vă, are mâini și picioare de om, iar în loc de cap... Un potir de lemn? O fi vreun duh sau vreo vrăjitoare. Oricum, oricum nu-i lucru curat. Să încercăm să-i scoatem de pe umeri potirul. Păi, haideți, Parcă ar fi lipit, nu alta. Stați! Iată că seosește înălțimea sa guvernatorul Yamaghe. Poate ne i va sfătui ce să facem cu fătura aceasta nemai văzută.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 un veșnânt și un blit de mâncare se vor găsi pentru tine. <fie> Ceaba pe care i-a macaghei o dăduse fetei nu era deloc ușoară. Din zor și până noaptea târziu o stenea la vatra uriașă spărgând lemne, scormonind jarul și cărând căldări nenumărate pentru ca stăpânii să aibă mereu apă fierbinte de scaldat. Celelalte slujbe o bat jocoreau pentru înfățișarea ei neplăcută și îi dădeau toată vremea poruncea spre Hatika Zuki.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 Și iată că într-o seară, întorcându-se mai târziu acasă, după ce tot se culcaseră, un zosimer se să vadă dacă a mai rămas și pentru dânsul apă fierbinte. Aici, de două peste Hatica care, doborâtă de o, de o steneală, a țipit într-un ungher. O sărmană și trudita făptură, Somnul a prins somregele lui. Sotul buroare sau. Iertare, tinere, stă bun. Iertare. Îndată voi îndeții focul și voi înfierbânta apa. Oprește-te, copină. De ce tremuri? De ce alergi de colo-colo? N-am venit aici să te cert or să te speri. Lasă, nu mai am nevoie de apă. lasă. Odihnește-te că ștare obosită trebuie să fii. Dar îți mâinile. Ce ți s-a întâmplat? Vreascurile pentru foc au spineascuțiți, stăpâne. Cum s au carne? carnea. Dar e o adevărată schingiuire...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 am poposit pe malul răului și am privit clipe lungi, frunzele roșii de arțar, purtate de valuri. Fiecare dintre ele mi se părea o lacrimă a fierii întristate. Stăpâne, spune-mi ce te aduce mereu lângă mine, lângă vatra aceasta care fume și înceapă ochii. Cum? Tot n-ai înțeles, copilă? n înțeles că te îndrăgesc mai mult decât viața, mai mult decât lumina? Stăpâne, știi prea bine că viața mea a fost până acum un chin nesfârșit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 Hatikadzuchi mi-e dragă și vreau să fac soția mea ți pierdut mințile să te însăr cu o pocitanie Cu o făptură care în loc de cap poartă pe umeri în vas de lemn. Se vede că te-a vrăjit întunecându-ți cugetul cu farmece Hatikadzuchi nu e vrăjitoare, e o ființă bună și blândă, cu sufletul ca roa Chiar dacă ar fi astfel, gândul tău nu e mai puțin nebunesc Căci tu ești fiul guvernatorului amahage, Iar dânsa nu-i decât pleavă, cea mai umilă dintre slujile palatului -așteptam la această împotrivire.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 Chiar dacă aș pierde toate bogățiile pământului, nu-mi pasă, nu-mi pasă, că-și dragostea ta -e de ajuns. Dar ce-i asta? Ce se întâmplă? Potirul s-a prefăcut în sânder și cade la pământ. Oh, ce negrăit de dulce frumusețe, ce chip lucitor? Îngăduie să-mi plec genunchi înaintea ta, Hadikazuki Nu, si ridică-te, nu-ți vrednică de atâta cinste Ba, dacă-și frumos se taie fără pereche mm. Nu știu cu ce s-o asamăn Cu aroma piersicilor înfloriți Sau cu luna de argint când se ivește dintre nori De ce? De ce te-ai ținut ascunsă fața până azi? Buna mea mamă, înainte de a se săvârși din viață A făcut această vrajă Căci voia ca acela care mi-e sortit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 Ești bogată, Hatica Nu, căci toate acestea le voi dărui părinților tăi, după cum cere Datina De urmă, n-au decât să ne alunge Dar nu se întâmplă astfel Căci uimit și fermecat de frumusețea fără a fetei De vorba ei aleasă Cât și de mărinimia cu care fusese gata să se lipsească de toată avuția ei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 care le adusese în sapă de lemn Sanetaca a fost nevoit într-o zi să ia toiagul privegiei Și tot bătând el astfel drumurile după milostenii Ajunse și la palatul guvernatorului Copiii lui Ionzosi se jucau în grădină Fericiți și zburdalnici Văzându-i pe obrajii zbărciți a lui Sanetaca Începură să șiroiască lacrimile s se apropiat atunci de el Ascunzându-și cu grijă fața de ce plângi, omule? Ce suferință-ți inima? Iertare slăbită, doamnă. Mi s-a părut că deslușesc pe chipurile acestor copii frumusețea unei făpturi ce mi-a fost dragă cândva și pe care am pierdut-o datorită orbirii și asprimii mele. Nu te înțeleg. Ce vrei să spui? O întâmplare veche. Făptura aceea era fica mea.